Рік Божий 1244 для донедавно квітучої як рай, а останні десятиліття волею Папи Римського і Французького короля, вергнутої у посибічне інферно, землі Лангедоку видався вогненним. Цілу зиму королівські солдати з благословення псів господніх, святих інквізиторів, отців домініканців палили села, які ще не очистили від Альбігойської скверни, а в березні надійшла черга палити живих людей. Хоча це не зовсім люди, бо як учив на небесах нинісущий фра Домінік Гусман, катари – мерзенні єртики, треба вогнем випалювати їх, та так, аби сімені не залишилося. А за це, діти мої, свята католицька церква гарантує вам відпущення гріхів. Ну й для підтримання гріховної плоті в неголодному існуванні маєте дозвіл заволодіти дещицею з добра єретичного. Себто, йдучи в Христовий похід супроти цих так званих катарів, маєте такі ж привілеї, наче і йшли на поганих сарацинів магомецьких бий ріж. Пали, грабуй, гвалтуй, нанизуй на списи немовлят, і успадкуєш царство небесне. Бо єресь Альбігойська від лукавого. Хіба це не сатанинське вчення? Нема одного Бога, а є два, які змагаються за панування над світом. Це Бог добра і Бог зла. Безсмертний дух людський, звернутий до Бога добра, а тлінна його оболонка тягнеться до темного Бога. Або це Бог не міг сотворити світ, бо це означало би, що Він сотворив зло, адже ніхто не буде заперечувати, що земне життя людей протікає у мерзенному гріху, моральних вадах і всеохоплюючому злі. А все це тому, що матеріальний світ сотворив Сатанаїл, старший син Божий, який і править своїм творінням. Та що там казати, якщо ці єртики не визнають ні святої трійці, а значить Ісуса Христа як Сина Божого, ні католицьких таїнств, зокрема, хрещення немовлят, ні навіть Христа як символа, бо це, мовляв, знаряддя тортур. Але найстрашніше – катери вчать «не проливай крові», а це вже зазіхання на підвалини всієї християнської цивілізації. Тому – палити. До капітана королівських латників, які охороняли замкнутих у підвалах замку Мюнсегюр найзапекліших єретиків, підійшов високий називість чернець у домініканській рясі. «Прошу благословити, отче!» Капітан зняв шолом і схилився у поклоні. «Хай Бог благословить, сину!» Домініканець покрив капітанську голову хресним заминням. «Чи пильнуєте добре, капітана, єретичне поріддя?» «З Божою поміч, отче! Святу справу чините королівські воїни!» – патетично виголосив Чернець. «Святу справу! Завтра очисний вогонь позбавить твердземну від цієї диявольської погані в людській подобі!» Капітан благовійно опустив очі, а доміниканець, перебираючи бурштинову вервечку зі срібним розп'яттям, швидко прочитав «Патерностер». Мене звуть Фра Анцельмо, капітане, повідомив Чернець, і я тут з місією. Капітан урочисто настовбурчив вуха. Мене послав привелебний Роберт де Бугер, продовжував Чернець. Я маю доручення останнє поговорити з найзатятішими з єретиків, так званими перфекті, або, що би ти зрозумів, досконалими. Це вони себе так називають на предмет відречення від єресі і визнання святих таєнств Троїці і Папи, як спадкоємця святого Петра. Отже, де камера їхнього головного безбожника, єпископа Бертрана Дан Марті? Я маю наказ від високопросвященного Робера де Бугера – Рішуче почав капітан. У мене знак. перебив його чернець і тицьнув капітанові підніс стиснуту в кулак руку, на підмізинному пальці якої блимнув аметист єпископського персня. Прошу за мною. ввічливо сказав капітан. Він взяв у вартового смолоскип, і вони спустилися у підземелля. Пройшли кілька вузьких коридорів і зупинилися біля убитих кованим залізом дверей. Капітан відімкнув замок. Вони зайшли в камери і побачили прикованого масивним ланцюгом до кам'яної стіни старого висохлого чоловіка у чорному подертому вбранні із сивим аж білим волоссям. Залишіть нас, капітане, звелів домініканець, і прийдіть через годину. Капітан запалив смолоскип, що стримів на стіні, прикріплений двома залізними гаками, і вийшов на всяк випадок, замкнувши з того боку двері. «Учителю Смирення». Звернувся домініканець до катарського єпископа. Той здригнувся і уважно подивився на ченця. «Учителю, я не чернець домініканського ордену. Я Єремія з Боснії, син розуму. Вітаю тебе, брате». Тихим, але бадьорим голосом промовив єпископ. «Що тебе привело у це місце, де чиниться грандіозний злочин проти духу? Дві речі, учителю, дві речі. Перша. І друга. Є у мене підозра Сину розуму, що перша не заслуговує бути першою, посміхнувся Бертан Де Анмарці. Ваше життя учителю не може не бути першою річчю. патетично промовив Єремія. Про яке життя ти говориш, сину розуму? байдужим тоном запитав єпископ. Якщо про земне, то воно завтра обірветься в очисному вогні. Сказано ж бо в огні оновлюється природа, тож тут альтернативи вже нема. А якщо ти маєш на увазі життя духовне, то зрікшись уже давно усіх земних спокус: м'яса, вина, насильства, крови, чуттєвих насолод, пізнавши вищу істину, отримавши за це від братів своїх статус досконалого, я підготував свою душу. «Яка завтра звільниться від тлінної плоті до єднання з Абсолютом. Я пропоную вам втечу не для збереження земного життя», – сказав Єремія. «Хоча це ніби похідне, а для продовження вашого служіння духу і донесення світла істини до темних?» «Ні», – твердо промовив єпископ. «Я не буду ухилятися від своєї долі. Завтра я разом із двома стами шістьма своїми братами – Зійду на інквізиторське вогнище, хай станеться те, що має статися. А доля істинного вчення? Лукаво запитав Єремія. Традиція не перерветься, спокійно відповів єпископ. Нашу головну святиню і наші скарби врятовано. В ніч перед падінням замку Монсіґюр його комендант Арно Рожеде Мірпуа організував утечу чотирьох наших досконалих з реліквіями і святинями. Це брати Гюго, Емвель, Екар і Кламен. Отож, тужіння Богу добра триває. Бертран Ден Марті пожвавішав. Його очі засвітилися внутрішнім світлом. А тепер, брате, сказав він, викладай мені першу річ, що змусила тебе ризикнути тілесною оболонкою, прийти у цю паділ сліз і скреготу зубовного. Іремія трохи зніяковів, а потім, набравшись рішучості, заговорив – я, вчителю смирення, маю три іпостасі. Перша – це зовнішня, прибрана машкара чинця домініканського ордену. Друга – чин син розуму в громаді адептів істинного вчення і вірних Бога добра. А третя – це майстер ліги видимого сущого. Це ж служіння зворотнього боку. Вигукнув єпископ. Ні, ми не служимо темному Богу. Спокійно відповів Єремія. «Але ми з ним рахуємося. Ми виконуємо те, що відповідає волі світлого Бога, але що не можуть чинити його адепти. Ось». Єремія витягнув з пазухи ніж у шкіряних піхвах, оголив лезо і струмив його у щілину між каміннями стяни. «Бачите?» «На лезі ближче до руків'я було викарбувано літери «ССДД». «Ми по різні боки», – сказав єпископ. Ні, ми різні сторони однієї сутності Заперечив Єремія Без нас немає вас і навпаки Можливо, але наш вибір – це вічний дух, а ваш – минуща матерія Кожен вибір є вибором, справді? Летю усміхнувся єпископ Але, здається, у нас не вистачить ночей і днів, тижнів і місяців, років і життів, аби розвивати дискусію «Чого ти хочеш, брате Єреміє? Я промовляю від імені Ліги». Ледь набундючився Єремія. «Я особисто нічого для себе не прошу. Просить вас Ліга або Центуріон справедливості, або Орден Каменя й Мотузки в Зеленій Траві, або Храм Великої досить». Обірвав його єпископ. «Невдовзі варта прийде». «Отже, ваше високознаносте!» – урочисто почав Єремія. «Нам відомо, що крім реліквій і святинь вашої громади, у вас знаходилися речі, які для вас жодної сакральної цінності не мають, проте є цінними для адептів, скажімо так, альтернативної моралі». «А моральності, кажи вже, брате, прямо?» «Ні!» – твердо промовив Єремія. «Якби у нас був час, я би зумів вас переконати. Що вас цікавить?» – холодно спитав єпископ. «Ви знаєте, справді, я знаю, бо така річ у нас одна, і ще кілька днів тому, коли вже стало зрозуміло, що замок Монсегіур нам не втримати, дехто з братів досконалих пропонував піддати цю річ очисному вогню, але колективний розум переміг, було таке явище, є і буде, тож знищивши символ, його не позбудешся, а тепер ви просите передати це вам?» «Так, ваша високознаності! А за це ми мали намір запропонувати вам свободу і життя! Ну, щодо свободи...» Єпископ спідчутливо подивився на Єремію. «Ніхто мені її не може ні дати, ні забрати. А щодо життя? Ви можете звільнити разом зі мною 256 братів моїх?» Ні. Я прийшов звільнити лише вас, до того ж ціною власного життя. Я мав би дати вам цю сутану, домініканця, а сам залишитися тут. А як же ланцюги? Зацікавився єпископ. У мене є інструмент. Поплескав себе по пазусі Єремія? Ні. Єпископ вимовив це таким тоном, що Єремія усе зрозумів. Рішення остаточне. А що, до речі, яка вас цікавить? Продовжував єпископ то я нічим не можу вам допомогти. Її разом з іншими реліквіями забрали брати досконалі – Гуго, Емвель, Екар і Кламан. Хто з них? Хтось із них. Вони будуть володіти всіма реліквіями, святинями і таємними текстами по черзі. Отож, у кого саме тепер те, що цікавить вас, я не знаю. Тож прощай, брате. Допоможіть нам! Впав на коліна Єремія. А я допоможу вам! Що ти для мене можеш зробити тепер, смішний брате? Легка смерть. заторохтів Єремія. Легка, безболісна смерть. Він вийняв з-за пазухи маленьку синього скла пляшечку, запечатану воском. Один ковток і ваша плоть уже недосяжна для болю від тортур бугерових катів. Збережи це для себе, брате. насмішкувато кинув Бертран Дан Марті. А я буду разом із своїми братами до кінця. Допоможіть! луснувши чолом об кам'яну долівку, прохрипів Єремія. «Та як я тобі допоможу, хлопче?» Розсердився єпископ «Коли я тут, а те, що ти просиш, невідомо де Напишіть листа!» Згарячкував Єремія «Ми розшукаємо ваших досконалих Напишіть, хай передадуть нам те, що для вас немає жодної цінності А навпаки Справді навпаки Погодився єпископ Нам давно треба було позбутися тих дрібних згустків енергії, зради Та як я напишу? Я про все подбав Ваше великознаносте. Єремія радісно почав витягувати з-за пазухи шматок пергаменту, каламар з червоним чорнилом, гусіче перо. А кому писати? Пишіть чотири листи усім братам. Єремія швидко розрізав пергамент на чотири рівні шматки. Пролог фантазійно-детективного роману «Храм великого» відомого українського автора Івана Івановича Замихайлівського, який не ввійшов до книги, бо був забракований головним редактором видавництва «Альфабет», як такий, що не вписується у видавничу політику. Друкується з дозволу автора.